jina langu naitwa ndondile ni mwandisi wa Manispaa. matengenezo ya barabara ya kawawa utekelezaji wake utakuwa muda wa miezi minne kwaayana tarajiwa mikatisho ya kumi, 10 2017 Kwa mujibu wa mkataba kati ya manisipuri Bukoba na mkandarasi anayetekeleza ujenzi ambaye ni kampuni ya Deka Enterprises ya, ya Bukoba. Lakini mtendezaji huo unaweza ukakamilika kabla ya muda huo. Muda wa kukamilika nimeutaja ni kwa mujibu wa mkataba wa kukubaliana kati ya na Darama ya ya mradi huo ni shilingi milioni miya moja mbili, miya na mbili na miya sabati, sinina, na mbili Chanzo cha pesa hizo ni kutoka mfuko mfuko wa barabara kwa ni, ni ruzuku kutoka serikali na matengenezo yanayofanyika hapo ni kuondoa tabaka la lami kutokana na uchakavu ambao ulikuwepo na kuweka tabaka zingine za lami na lami ambayo itamaliziwa pale inaitwa eh, double surface dressing au kaula lami nyepesi kama walivyzoea kuita e, kabla ya hapo matengenezo yaliokuwa yakifanyika yalikuwa ni ya kuziba eh, mashimo ambayo yalikuwa yanajitokeza na najili barabara kwa sababu tayari ilikuwa na uchakavu ni barabara muda mrefu kwa sababu hayo mashimo yalikuwa yanafumuka baada ya muda mfupi